Du lyssnar på Radio Länsman, en radiokanal som ställer sig negativt till den förda invandringspolitiken, en kanal som i musikväg för det mesta drivs på folkmusik och koldrock, en samlingsenlig kanal till skillnad från de andra. Ja hej och välkomna till Radio Länsman. Med mig har jag som vanligt de glada damerna. Jag talar självklart om Greta och Freja. Hej och välkomna. Hejsan. Hej hej. Ehm, ja först och främst eh lilla Greta då, vad har lilla Greta att få sig? Hon har eh, gått i skolan och beställt en resa till Stockholm. Oj, då är han ja, lite trevligt. Kungliga ja. huvudstaden. Ja. Jag ska inte era traktor här hela. Uff. Då syns det. Eh, ja, eh han tack och lov så så åker jag själv det är inte dit mer än nödvändigt. Men vissa tycker det är roligt att åka dit, men inte jag. Mm. Men visst fick att du ska komma dit, men du är ju så jädra Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, <laughs> eh, ja. Freja då, vad har du att göra? Ja, jag har jobbat och så har jag jobbat och jobbat och sovit typ 11 timmar på hela veckan. Nej men ja. Typ. Ja, jag har skrivit manus som tog en väldigt lång tid men det hoppas att det blir bra. Och så har jag också jobbat så att nu känner jag mig rätt mör minst sagt, men det är en ny dag imorgon och så har man förhoppningsvis hunnit sova lite till dess och så ja, så börjar det bli dags för musik nu då för att det vill inte vänta på ni vill väl höra vad som kommer. Det jag tror att det blir nog bra faktiskt. Så vi kör lite musik här så är vi tillbaka strax. Ja som ni kanske kommer ihåg så frågade vi förut om ni kunde skicka in eh, möten era möten då med mångkulturen. Mm. Det blev ju inte så många men jag hittade en tråd på Flashback, ja forumet som jag hänger allt mer på nu för tiden. Eh det var faktiskt en tråd då, ja just om möten med mångkulturen och det fanns jättemånga och jag gick igenom jättemånga sidor och eh, hittade ett gäng här som jag tänkte att vi tillsammans då ska ta upp. Eh och så tänkte jag säga det då också att jag har eh, ändrat mindre passande ordval då i dessa upplevelser som jag har alltså jag har inte bara rakt av tagit citat för det skulle bli alldeles för långt vissa var jättelånga så jag har summerat ihop dem och skrivit om dem lite men poängen är densamma. Eh och sakerna som är ändrade då antingen ja antingen är de ändrade eller så kom de inte med alls eh för att eh, ja, ni vet ju det att upprörda människor de har ju en tendens att kanske säga saker som inte är så bra just för att de är upprörda. Mm. Eh, men den här gången då så tänkte jag faktiskt att vårt lilla nya tillskott till Radio Länsman familjen Greta mm. ska få inleda det här och ta den första. Ja. En användare som kallar sig Andi Desch berättar om ett möte med mångkulturen som skedde när han var fyra år gammal. Han befann sig tillsammans med sin 180 cm långa mor som han beskriver som kraftig med pondus. Tillsammans bodde de i ett område med många invandrare och en dag kom två sienapojkar in genom altandörren och stade leksaker från honom. När morden upptäckte de oinbjudna gästerna så tog hon tag i dem och skällde ut dem. Sigernna lämnade sedan lägenheten och efter några minuter anlände föräldrarna till sigernna pojken och var väldigt hotfulla. Skrek, vad gör du med mina barn? Modern svarade då och sa, dina jävla ungar kommer in och stjäl mitt barns leksaker. Det hela slutade med att modern tog tag i den manliga sigernnan och släpade ut honom ur lägenheten. Ja, det var ju verkligen en mm. en kraftig kvinna med Pondus. Ja, en riktig krut krutkvinna. Ja, Men, eh alltså jag ska alltså det, det det första jag i alla fall tänker på det här och, och alltså undrar varför det är så här på många håll i ja i landet då att invandrare eh alltså att invandrare alltså föräldrar då de verkar ju inte direkt visa så mycket intresse när det gäller då barnuppfostran. Ehm tror att alltså Alltså jag själv har ju hört det från ja till exempel vänner och så som har växt upp i svenska då som växt upp i såna här områden eh att ja men att de låter sina unga till exempel vara ute hela nätterna. Det är ingen som bryr sig, det är ingen som säger mm. till eller någonting. Nej. Och alltså kan ni själv dra det till minne så att att mm. jag jag menar att jag var så här alltså när ni har växt upp. Å oh, ja. Yeah. Det, det har det. det mm. jag, Absolut. Jag tror, eh jag vet att som vi, jag för jag satt faktiskt nyss eh innan ja vi började prata här. Eh <laughs> så satt jag och pratade med mina föräldrar om det att den här etiken och moralen eh inte finns kvar framförallt inte bland invandrarfamiljer. <laughs> och jag tror faktiskt att för jag kommer ihåg när jag gick i skolan då hade vi faktiskt lektioner om etik och moral. Och jag tror att vi alltså det är typ den senaste sista generationen som fick ha den lektionen om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och sen så tror jag det skiljer otroligt mycket eller jag vet att det skiljer otroligt mycket på invandrarfamiljer och svenska familjer. Jag menar ma man ser det hela tiden. Alltså invandrarbarn har ju ingen respekt. De blir ju inte uppfostrade med respekt alltså med respekt på det sättet som vi svenska barn blir. Man kan klart och tydligt se skillnaden på svenska barn och invandrarbarn hur de beter sig. Mm. Sen finns det självklart också svenska barn som beter sig illa. Det kan har jag göra med att det är otroligt liberala och fri tänkande föräldrar absolut. Men jag tror även det handlar om att de umgås i fel umgänge. För man kan ju väldigt men väldigt ofta i alla fall här i Göteborg då i Spånga ser man svenska småpojkar umgås i större invandragäng. Och jag menar det är ju så när man är ung man blir ju också otroligt influerad av sina vänner. Det är nästan så att man blir mer uppfostrad av sina vänner än vad man blir av sina föräldrar. Mm. I många fall. Eftersom att då dessa invandrare och unga själva inte har blivit uppfostrad på ett bra sätt så är ju det att svenska barnen tar ju efter det. Ja, det är klart att det är alltid roligare att följa efter sina vänner än vad det är att följa efter sina föräldrar. Ja, man precis. Vet. Jo, men så är det absolut. Men mm. ja, det blir väl lite annorlunda kanske för mig att och eller jag du Greta har väl inte heller kanske just när du växte upp att det var nej, alltså jag verkligen har växt Nej, växte upp i väldigt väldigt vita områden faktiskt. Ja, precis. Så att vi jag menar för oss och för mig som var i mm. Landolunda ändå kanske för att jag är mm. snäppet snäppet äldre. Eh mm. men jag alltså det känns som att även de som var alltså som man såg som att de måste ju vara ha blivit dåligt uppfostrade men det var ju ändå inte så här illa Nej, som det var på ett helt annat nivå. Ja. Det ja. det var ju att kanske ung ungen var jag menar lite allmänt odräglig och och kanske jag inte vet jag kanske var ute lite längre men här handlar det inte om lite längre ute utan här, här kan, kan du handla om hela natten och, ja. och hålla på och tjoar och kimmar och, och och kommer hem lite när de vill. Och det mm. men då föråt det går just in här händelsen tänkte jag bara lite kort så är det just just när vi pratar om det här med mentaliteten och så att det det det verkar ju vara så att att de tänker helt enkelt bara alltså jag har inte jag vill ha jag mm. vill inte det är inte så som, som det brukar vara liksom att man un, vill önska sig julklapp eller födelsedagspresent så där utan det är bara jag ska ha och det är nu ja. att ja och att att det som i det här fallet då är finns i någon annans händer spelar ju inte ens någon roll Precis. egentligen Men Kommer du ihåg eh när vi drog upp en nyhet om eh, det var en kille från jag tror något land i Mellanöstern. När den där killen som ville ha ett PlayStation. Pappan ja, kom hem utande ja, och den här det. lilla killen skjöt sin pappa. Ja. Så rakt upp ner för att han inte hade fått PlayStation. Ja, just det. Ja. Det är lite samma sak. Alltså det det är liksom man man är ju så här jag ska ha det nu nu nu få en tredje då jävlar det. kan gå så långsamt och döda dig liksom. Jag har väldigt svårt att se att det skulle förekomma i en en svensk familj faktiskt ja. eller en familj från nord alltså norra Europa liksom så. Mm. Ja, mm. jag hade bara men inte jag fick det önska mig, vilket jag aldrig fick så slutade jag önska mig saker. Ja. <laughs> Nej, jag slutade aldrig tjata ja, men... <laughs> alltså, är... jag, men Jag liksom började prata med när föräldrar typ deras äran bloder hem. <laughs> mm. Men alltså det jag känner då tänker jag alltså just gällande den här generationen som växer upp då och då en stor del som eller många då som är alltså invandrade barn då eller eller barn till invandrare. Mm. Eh alltså det är ju som vi säger att det verkar ju som att de växer upp helt utan regler och eh, ja det, alltså det är ju som att de det, alltså jag vet inte man får ju känslan av att det är som att de inte riktigt jag säger inte alla inte alla men att det verkar som att de alla inte riktigt känner det här vad vad är rätt och fel och det ja, båda i verkligen inte gott för framtiden om man tänker jag menar hur hur det ska bli för det säger ju sig själv att om om det här slår rot så så blir det automatiskt eh, inbrott eller stulder överhuvudtaget det kommer ju mm. bli det kommer ju bli lika normalt som att eh dricka vatten <laughs> nej men inte precis. långt ifrån och det är hur bra idé för framtiden. Ja. Men men det lägger väldigt väldigt mycket i det du säger och då tänker jag liksom också så här att processen vi blev prata om innan det här jag har inte jag vill ha. Mm. Det är ju egentligen samma sak om man kollar på många stackars tjejer som blir våldtagna så är det här jag har inte jag vill ha. Mm. Vill de ha så tar de för sig. Oavsett vad det gäller. Och ja. det ser man ju i så många olika fall liksom. Jag tror det handlar om att det är brist, alltså det finns ingen uppfostran, det finns inte för att föräldrarna är inte delaktigt i deras barns liv. För du vet jag att jag menar jag har pratat med väldigt många som jag själv var borta tills jag liksom och gått i skola där och jag pratat med många familjer så eh så vet jag ju att det är väldigt många syskon som uppfostrar sina barn. Föräldrarna alltså det är typ man och pappa, mamman tar hand om hushållet, pappan tjänar in pengarna hon har satt mat på bordet. Sen är det liksom uppfostran så det är ju det är syskonen som gör. De har ju typ det ansvaret och det är då ett syskon som liksom själv är typ alltså gangster i någon situationstecken, lever på alltså det där tuffa sag life liksom som man snackar om. De mm. de är så här ja, men macho och ja, lever ett sånt liv då då blir det ju så att de uppfostrar sina syskon på samma sätt. Mm. Och ett småsyskon till en äldre brorsha som det skilljer sig i några år och då, då ser man ju upp till sin brorsha till exempel. Mm jag tänker tillbaks till också med ska jag vara lite nostalgisk igen mm. men just det här med på min gata då där jag växte upp då var det ju en invandrarfamilj på hela gatan då. Och där var det var ju verkligen så att eh, de äldre barnen i familjen de lärde de mindre och slåss. Det var mm. det de lärde dem. Alltså det och det det visar ju sig efter som ja många av dem var ju väldigt eh, aggressiva av så och så där mm. och Och det är ju det är ju väldigt tråkigt. Jag förstår mig inte hur de här tänker då egentligen att de Ja, kan de inte lära dem att spela fotboll, bandy eller Ja, men precis något som de gamla saker. Ja, det Men samtidigt tycker jag då borde eftersom alla barn går ju i skolan även de här barnen. Mm. Alltså man tycker på något sätt att de borde ju ha fått något hum om vad som lite grann är rätt och fel i skolan. Mm. Men där märker man ju verkligen tydligt på vad, vad man liksom sollar i ens huvud. Det är inte coolt nog liksom att ta efter det läraren säger eller det de andra eleverna i klassen säger. Tydligen inte. Det är, det är ju mycket det som som jag har fått beskrivet från <laughs> överlag som det är just i såna områden att att de många känner då att de de har inget annat än alltså respekten som de får på gatan. Mm. Men att det är det som är den alltså huvudsakliga och det vill de hålla kvar vid då att det mm. är, är det viktigaste men det förstår man ju inte riktigt för att det är inte så att respekten ja annat än genom kanske brott då, eller hot eller våld men sätter mat på bordet och och betalar mm. räkningarna och sparar in till pensionen och och så vidare. Mm. Det, men det är väl kanske återigen det här då att eh, jag vill ha jag vill ha det nu punkt slut Precis. men mm. det vet ju vi som jobbar för saker och tinga. Saker och ting kan man inte få nu om man inte är Nej. rik, vilket de Nej. flesta inte är. Så mm. att ja, men eh, ja, men <laughs> eh, nästa då får vår lilla Freja ta upp här. Mm -hmm. Ja, och nästa händelse utspelar sig i Alaska och drabbar en person som kallas sig Banff. Ja. Den yngre mannen som inte haft charkort speciellt länge var tvungen att lämna in sin bil på service och fick hyra en billig bil. Som alla vet så måste man ofta vänja sig med att med en bil som man inte kört tidigare. Vänja sig med kopplingen och så. Den unge herren banför sig ut från macken och in i en rondell där han råkade klanta sig med kopplingen, vilket resulterade i att han sänkte farten under ett par sekunder. Detta kortlivade missöde resulterade i att personen bakom satte igång och tutar. Citat: "Så in åt helvete." Killen får snabbt ordning på bilen och fortsätter ur rondellen på väg mot motorvägen. Det ses innan uppfarten hararen någon tutar intensivt bakom honom. Det var samma person som i rondellen. Samma person som tutar konstant hela vägen upp mot vägen, alltså under cirka 30 sekunder. Killen lägger sig sedan åt sidan så personen kan köra om. Galningen kör upp vid killens sida och personen är helt röd i ansiktet, viftar med händerna och skriker okväda ord. Personen gör även något som liknar skära av halsen tecknet. Av personens reaktionstid alltså ville han döda killen för att han hade sagt att ni är under ett par sekunder i rondellen. Banf avslutar med att säga att vi själva kan gissa vad för etnicitet personen hade. Syftade då alltså inte på en svensk. Mm. Ja, eh det är alltså jag känner alltså om man tänker inte på poängen men den här upplevelsen är ju rätt uppenbart och en obefogad och en otroligt aggressiv reaktion. Så ja över någonting som ja vad känner ni själva skulle ni reagera så här för att någon sänker farten ett par sekunder i en rondell? Nej. Nej. Nej. Med andra ord en skitsak. Sen måste jag tycka det är lite förlåt så jag måste säga det här så det är så sjukt. Man är ju, vad ska jag säga? Majoriteten av dem gång när man sitter bakom en bil alltså på motvägen bakom en bil som kör som en jävla idiot, alltså kör som en dore verkligen man blir förbannad när man sitter på men för i helvete. Variga går man råkar man variga de man kör för bilen har människan och kollar in i bilen. Majoriteten av gångerna är antingen en invandrare eller så är det en käring ja. faktiskt. Ja nu stöttar du allt med invandrarna och de stackars gamla tanterna att nej ja, men jag men. tycker verkligen inte att alltså majoriteten av käringarna borde inte ha körkort faktiskt. När jag säger chatting finns... menar jag en äldre dam eller en kille. Nej, jag menar kvinnor generellt och ni kvinnor som lyssnar på det här, ni behöver inte ta illa upp. För jag menar inte alla så. Det finns några undantag men övervägande kör som idioter. Jag ska det... inte säga något för då får jag alla feminister på mig. <laughs> Nej, men det det jag ser det väl mer som att det det är individuellt men visst kan det väl vara så ibland att att kvinnor kanske lite mer än män har lite problem att trycka på gaspedalen ibland kanske. Ja, alltså inte bara men... det med de töjrisker. Alltså jag menar jag måste bara berätta en liten anekdot. Det var alltså på motorvägen på en påfart så är det liksom vid Västberga där så så är det någon som svänger ut från från stattoil och på en accelerationssträcka så kör hon slänger sig ut men hon lägger sig 60 och det är 70 på motorvägen på E4:an. Varför tar hon sån stor risk att slänga sig ut när efter oss så var det helt fritt till nästa bild. Det var flera met alltså hur långt hastan som helst. Hon hade kunnat vänta 2 sekunder så hade vi varit förbi. Nej, mm. då väljer hon säger för att slänga sig ut och lägga sig 60 och kör 60 hela jävla tiden. Ja. Skapar faror och olyckor. Usch. Jo, jag ja. kan jag kan ja. väl inte säga att jag är sämre, jag jag har väl en tendens också att bli lite arg på ja alla bilförare då vare sig det är en man eller en kvinna men men det är inte så att jag sitter och hänger på tutan i en halv minut bara för att någon nej, gör ett nej. litet misstag men absolut inte. Men i alla fall åter till det här då just med skitsak. Det är alltså jag är ju rätt övertygad om att folk alltså överlag är väl alltså har det har väl varit med om det på något sätt under sina liv. Mm. Och som du säger att ofta ja, det kan ju verkligen allvi om att ja, ofta är det ju invandrare som reagerar mm. på så här starkt, men det finns ju självfallet svenskar då också både män och kvinnor. Men alltså just som vi ser till invandrare då liksom och, och starkare reaktioner som kan vara när de kör bil eller överlag, men om vi tittar nu på just kör bil, alltså vad vad ska man vad säger att det beror på alltså är det något konstigt slags kulturellt sätt att hävda sig eller är det, ja i mm. röd hat mot människor eller mot svenskar. Jag tror det är mer lite hävda sig. Behävda ja. sig jag tror jag. Ja. Jo men alltså jag tänkte mer om man även jag, jag så ser ihop det alltså inte bara det här med bilkörande utan överlag att som alla vet att eh och speciellt ungdomar tror jag att vi så att hur hur vad är det för slags reaktioner de har fått det är väl så här så fort det är någonting du så vad menar du Svenne vad fan säger du jag mm. menar att det blir så här pang det det är inte så att någonting byggs upp så här att ja men det här det här tycker jag inte du var bra det du sa utan det är bara från 0 till 100 på en sekund mm. så där och det det är det där minst sagt hetlevrade beteendet som är lite ja, otroligt kortstubin majoriteten har men sen så är det väl också just de som har kortstubin som syns mest mm. det behöver inte betyda att det är majoriteten men just det här med bilkörning så vet jag faktiskt som städaren på vårt jobb berättade jag kommer från Mellanöstern, jag vet inte exakt vilket land men då nämnde han det för att han själv har ingen körkort, han ska ta det men han har flera vänner här i Sverige som också kommer från samma land som han då som har tagit körkort Och för det första säsongen där så sa han det, snälla vi, vi i vårt land så körde vi körde vi bilarna vid typ 9 år gamla. Alltså det behövs inte det krävs inte mycket för att ta körkort alls. Eh och det finns jättemånga här i Sverige som som är lika varandra som liksom turas om. Om det låtsas att det var bröder och de är jättelika. Då kan de gå det här har hänt flera gånger jag har hört det här från flera olika håll faktiskt. Eh att vi låt säga att i två bröder. De är skillt olika varandra. Den ena är jätteduktig på typ teori och är ett läs snille. Den andra är jättebra bra praktiskt så. Då har det hänt att flera gånger så har den ena brodern som är ett läshuvud liksom han gör teoriprovet, de klarar det är en annan kör det upp de klarar det. då får den ena körkortet. Alltså görs av ossåk nästa gång. Okej. Okay. Ja. <laughs> så att man bara men ja, alltså det det, det är liksom skjut och och han sa det också att majoriteten av de som kör det det finns väldigt många framförallt här i i Västerort. Även samma sak om man kommer till vissa delar av Södertälje då kan jag garantera. Så finns det väldigt många såna här eh körskolor som drivs av invånare själva. Mm. Och jag har väldigt svårt att se att Allting är väldigt legitimt att det liksom är på den vita marknaden. Ja, när det kommer till sjörkort. Ja, det har man ju över alltså hört just ämne också att invandrare har försökt muta. Ja. Eh, när de har kört upp och sagt ja, ni får så och så mycket pengar om. Ja, och vissa har ju tydligen ja, gått med på det också. Mm. Eh, och det är ju inte det förstår man ju inte alls hur de tänker för att det blir ju en trafikfara minst sagt. Mm. Mm. Men om det är personer som inte kan riktigt köra på ett bra och tryggt sätt finns i trafiken. Mm. Men eh ja, jag skulle i alla fall säga det är just det här med alltså ungdomar som jag nämnde med svenska ungdomar och så alltså de alltså märker just det här med att det är det är som en alltså en aggressiv kultur som växer fram mm. och det det är ju så att för det är inte det sista vi kan kalla det här samhället det är ju tryggt samhälle och det är inte så att det på något sätt gör samhället tryggare som vi kommer fram till dels det här då att eh, att skaffa körkort på det här viset antingen genom att muta eller då lura människor mm. till att få det eh ja vad händer då om en person går med på att bli mutad och sen blir en liten flicka överkörd på grund av det eller något mm. det så att ja men då lämnar vi i alla fall tänkte jag nu vi tar och lämnar de här den här eller den här eller de här arga bilförarna som är mindre lämpade och så går vi vidare till nästa och då är det faktiskt jag som ska ta upp den mm. så då får ni lyssna på min djupa stämma höll jag på att säga egentligen. Nej jag kan inte leva det här. Ja, men då går vi i alla fall vidare till nästa person då som har ja han han har valt ett mindre passande namn eller han eller hon då jag vet inte riktigt vilket en hen kanske. Mm. Ehm ja, alltså jag väljer att korta ner det alltså namnet då till Sjur. Mm. Ehm vi, och... jag jag vart väldigt ny fick ju på vad vad står S för? Ja, det säger jag inte. Jo, jag Nej, det kan vara unga lyssnare så nej. Ja, men då kan du säga det privat. <laughs> nej, ja, men i alla fall Nu ska ni föra då om Sdjurs upplevelser på folktandvården och på väg därifrån. Folktandvården ligger i ett invandertätt område i den mellanstora staden som han hon bor i. Det första Sdjur reagerade på när han hon kom kom in då i ja inne i folktandvården var att allt som var skyltat på svenska var även skyltat på arabiska och vid en ja det finns en sån här manuell incheckning där fanns det svenska som det andra alternativet alltså inte det första. Mm. Och en tandskötare ska komma ut då när han eller hon då satt och väntade. Hon var iförd huckle och kommer då ut och talar på arabiska till sin patient. Och S-djur fick då en svensk tandsköterska vid namn Siv, eh, något som ja, han skrev att, eller han och hon uppskattade då såklart. Men då, sen på vägen hem så får han och hon syn på kyrkan som S-djur besökte under skolavslutningen när han och hon var ung. Eh, samt gick där på kyrkans barntimme. Och grejen är att det är inte längre en kyrka utan det är ett, citat, ceremonicenter de har tagit över slutsitat. Med dem så får vi väl då anta att S-djur menar då invandrare. Något han finner väldigt sorgligt och han hade många goda minnen från den kyrkan. Och S-djur fick även höra från en bekant att gymmet som finns där då i området är uppdelat nu för tiden. Att kvinnor och män inte längre tränar tillsammans. Ja, hur känner ni om den här upplevelsen? Ja, jag är inte förvånad faktiskt. Nej, Nej, alltså jag skulle väl säga att poängen med det här är alltså att som som programmet heter, förändringen med stort F. Eh, det är ju en alltså det är ju en väldigt stor förändring över lag som man märker här också som den här personen får uppleva. Och det det är något som förvirrar eh och och som gör ursprungsbefolkningen då till så det känner ni väl igen också speciellt du Freja eh som gör oss ja, oss till främlingar i Sverige. Ja. Mm. och att de då vände på allt till invandrarnas fördel och anpassar mm. då eh till de uppenbarligen. Mm. Och poängen är då alltså att vi ska släppa vårt då för att de ska få tillbaka sitt som de uppenbarligen vill ha. Och men kanske då borde ha lämnat bakom sig sitt hemland när de kom till det nya landet Sverige. Nej men när vi svenskar kom till USA eller Amerika mm. som man sa. Eh så försökte väl vi antagligen så vitt jag vet i alla fall anpassas oss. Men Precis. de vill ju i alla fall ha allting då här och på vår bekostnad och då menar jag ju då ja ekonomiskt men även då som ni hör det här med en språk då att svenska man inte ens första språk mm. och bygga där och levnadssätt och alltså jag känner mer att jag personligen börjar bli alltså mer och mer övert övertygad om att alltså alla måste själva få uppleva just om den här personen säger man märker ju att han eller hon då är lessen och bekymrad och reagerar att de verkligen får mm. uppleva hur de mister att det är någonting som försvinner med andra ord mm. ja något som de håller kärt. Och det är att på det visat de ska komma till insikt för att jag menar det är bara att tänka rent logiskt hur många jättebra invandringskritiska sidor finns det som mm. upplyser om saker och ting som sprider fakta det finns hur många som helst mm. och hur och det har funnits det länge men det verkar ju inte spela nån större roll för att det leder ju uppenbart inte till några enorma förändringar. Ehm mm. um, så ja, jag säger väl att det kanske är känslor som då är helt avgörande. Så vad säger ni om det? Alltså jag jag tycker att de som tvilar på alltså på det här, de som fortfarande alltså som inte har fått upp ögonen kan jättegärna få åka till Tensta och Enköping. Jag kommer aldrig att glömma en gång när vi skulle leta jag och några vänner skulle leta efter en present till en en kompis. För att vi skulle på fest och av någon anledning så var det någon som rekommenderade för vi var i vi sökte en en vattenpipa. Och så var det någon som hade rekommenderat fiskglöke till istället i Tjänsta. Vilket vi gjorde. Var på vi kommer in i ett centrum under alltså bostadsbyggnader, alltså bostads alltså lägenheter. Det var skitstort. Jag hade ju häns reflekterat över att det var liksom affärer där under. Men det var som att verkligen gå in i ett annat land. Det fanns inte en enda skylt på svenska. Det fanns inte en enda pryl i det här centret och som var som var svenskt. Och alla talade ett annat språk. När man kom in i affären så var det liksom, aha, ni talar svenska. Oj, äh, det här har varit ju jobbigt. Äh, och det är en jävligt sjuk känsla när man ändå är i Sverige. Man är så pass nära. Alltså man är i Sverige, man är där man är hemma men man känner sig så, så utanför. Mm. Man känner verkligen att man inte är hemma i sitt eget land ändå. Alltså det, det är så sjukt så det är inte sant. Mm. Ja, det, det är en av de mest obehagliga känslorna ja. som man kan vara med om. Ja, det är en av de mest obehagliga känslorna. Så jag fick den frågan här om dan hur det kändes att gå i en skola i, i i i Tensta. Eh och jag vet att jag tänkte när jag var liten att jag inte hörde hemma där. Och jag menar det är så skjut man som när man var så liten jag var inte att skämmas när jag gick i den skolan liksom. Men att alltså på ett sätt kan man ju ändå förstå hur hur många menar att invandrare i Sverige är utsatta, de är utsatta för rasism och så vidare. Eh alltså jag menar den känslan är inte kul oavsett vilket land du kommer ifrån mm. men jag tänker väl snarare alltså det vore en värre när någon är i ursprungslandet alltså i sitt hemland känner så. Mm. Ja, men jag tror inte, är inte så är fel. Ja, precis. Ja, mm. nej så att sätter det tysta innan ni börjar snacka alltså. Men vad vad sa du? Var du ensam eller nej, du åkte med någon annan sa du eller? Ja vi, vi var ett gäng vänner som som var det någon av dem som var som inte är direkt vad ska man säga upplysta eller så eller någon som kommenterade nej, just där. Mm. Ja men kommenterade de det då eller? Nej. Inte. Alltså jag jag var den enda som reagerade och det är det som är så sjukt för att jag fattar alltså just av den upplevelsen så tycker jag att man borde ha reagerat. Eh men uh, det kan, ena kan utav dem gör kort in inom bords också. Ja, precis. Och den ena utav dem vet jag reagerade också med valdat inte liksom så är det diplomatiskt det här ty typiska svenska liksom att man ska vara snäll, snäll mot alla, allt och alla och du vet men det han är IVA. Ehm mm. um, men ändå jag jag tycker alltså jag tycker väl ändå att även vissa invandrare själva borde liksom Hallå, vad är det här? För jag vet att det finns vi vi har en god vän till familjen som är från Kirla och hon tycker själv att det är sjukt. Mm. När det har gått så pass långt och jag jag har ju träffat flera andra som tycker samma sak. Ja, det är väl ja, jag fortsätter väl ändå att övertyga dem och uppbackar min tes så att säga med att eh, så mycket fakta finns tillgängligt men ingen större förändring kommer. Mm. Därför baserar sig baserar människor saker och ting mycket mer på känslor. Ehm men vi kommer i alla fall med lite musik nu. Mm. Ja, hon då evigt tillbaka och nu har det gått turen gått till Freja igen. Mm. Och då utspelar sig nästa händelse inte med Joker i Gotham City utan med användaren som kallas Joker i kassakön på ICA. Framför sig har hon en grupp på fem styckna, citat skäggbarn. När det blir deras tur så lägger de upp ett tuggummi paket för 99 på bandet. De unga invånarna säger att de ska betala med kort och vill ta ut allt som finns på kortet. Kassörskan frågar då hur mycket pengar det finns på kortet. Invandrarna svarar då, vet inte, allt bara, flera tusen, femtusen kanske. Hon vill då självklart se legitimation, men ingen av dem vill visa ID. När hon förklarar att det inte går att ta ut pengar utan ID blir, citat, skäggbanen upprörda. De visste alltså inte hur mycket pengar som fanns på kortet. De kunde inte visa ID och hade inte heller någon kod. Jåken och troligtvis även kassörskan insåg att kortet med största sannolikhet var stulet. Och vad tror ni var det stulet? Garanterat. Mm. Garanterat. Ja. Ja, jag kan tillägga. Ja, det glömde jag skriva med där då men de hade tydligen försökt skriva koden alltså skriva in koden tre gånger men det gick inte som chansade väl bara då antagligen. Ja, hon försökte. Ja, hon försökte då skriva en kod som de inte visste uppenbarligen. Mm. Men jag jag vill egentligen återknyta det här som den här joken fick uppleva då att det jag återigen den här bristen på uppfostran Och, och synen på att brott, ja det är inte något fel det är något som uppenbarligen är helt naturligt och egentligen, alltså jag skulle säga att vi kan dra den här alltså den röda tråden till, ja egentligen alla getton ja som vi får se en sån här massa upplopp och grejer i där det är vardagsmat det, där är det ju så att barn och ungdomar de, de, jag menar, de sätter ju igång hela helvetets eldar rent ut sagt och grejen är att, alltså om man ska se om man, hur ska jag med det ja så om man ska se till tankesättet så är det ju egentligen en än eller ja det är väl många skillnader då egentligen från förr återigen från förr jag är nostalgisk. Alltså det är ju bristen på rädsla. Man alltså ja, de de blir ju inte rädda när de ser polisen. Det är inte så att de känner någon respekt överhuvudtaget. Det är smart uppenbart när man ser och läser om vad som händer i de här områdena så är det som att polismyndigheten det det är bara ett enda stort skämt mm. i de här gätorna. Mm. Och det betyder ju att ja man kan ju lätt säga då att det ja den makten de har eller hade inte direkt råder inte över hela landet och i alla fall men mm. Alltså det är inte så att jag menar att alla eller att barn då och ungdomar förr och nu för menar jag fram till 15 20 år sen. Jag alltså det är inte så att alla sprang eller om ja ni tänker om ni tänker själva det är inte så att ni sprang hem till mamma och pappa, eh bara så att de såg polisen eller ni mm. såg polisen då. Eh men alltså man kände ju verkligen, jag kan ju inte bara tala för mig själv men jag antar väl att ni kanske kände liknande att man Alltså man vill ju inte hamna i problem med polisen mm. eller hur? Mm. Nej. Det men idag så söker de ju verkligen problem eh som såna här exempel som att de ligger och alltså gör så att polisen kommer dit och så ligger de där med paintballgevär och skjuter på dem. De tycker det är coolt att bråka med polisen. Ja, Nej. alltså och de helt enkelt välkomnar ju problem då till skillnad <skratt> mm. från förut. Och det som skrämmer mig är att alltså fortsätter det så här så kommer ju poliserna att spela ut sin roll Och vi kommer att få, ja, då blir väl alla punkare glada och löp sen. Nej, men då kommer vi få anarki mm. i hela landet. Ja, så det. ja, det det är ju verkligen vävsstyras upp. Jag tror faktiskt mycket beror på anledningen till att det är så, hosta så även även många svenska ungdomar för det väl finns ju för många svenska ungdomar som har lika lite respekt för polisen som det finns bland eh invandrarungar. Och jag tror det lika han likar mycket vet inte om jag skulle säga. Nej, inte lika mycket, men det finns för många svenskar som har bristande respekt mot polisen. Vilket jag faktiskt kan förstå. Eh, med tanke på att för det första, det är inte så att lagen vi har idag är skrämmande. Det är inte så att straffen vi har om du skulle göra någonting är skrämmande överhuvudtaget. Eh, plus att många poliser idag är alltså de är respektlösa ja. mot ungdomar. Precis. Otroligt alltså. Så, ja, men precis respekt också, men det så jag så jag fattar på ett sätt att det är så, men men samtidigt så är det ju fel om man bör respektera polisen framförallt där handlar det inte bara om att respektera polisen utan det återknyter ju även till det vi sa i början av programmet att det är den här generella respekten och den här bristen på etik och moral som man inte växer upp med. Det gör ju har man ingen respekt för äldre eller sina andra medmänskor varför skulle man då ha större respekt för polisen? Framförallt när hon själv har vet att det spelar ingen roll om de åker in för det är inget straff att tala om. Man har det bra inne i fängelset och det är inget långt straff. Men att de inte tänker framåt då att ja men att man tänker okej okay, straffet kommer men vad kommer sen? För då har man ju det på papper så att säga att man är en brottsling och det är någonting de som straffar så. sig inom många men man ja, tänker inte sätt. majoriteten av gångerna tänker man ju inte längre än när sån räcker. Det är väl säkert ligger någonting de tänker på sen när de kommer upp i äldre åldrar och verkligen bryr sig om en framtid. Men jag menar många utav de här gör ju inte det. Nej. De tänker väl att de ska gå i samma fotspår, poenerat någon utav dem har en brorsa som har levt det här han kanske är 30 år idag. Och hans brorsa har aldrig bekymrat sig utav det, han kanske åkt in och ut ur fängelse flera gånger och jag menar alltså man man man vet ju att det inte är någon illa man ser ju åt sin borsta, en borsta klarar sig eller en polare eller nånting. Så att mm. man man tänker som sagt inte längre än någon. Man... Ja, men det lärt sig som att du var på väg att säga något Greta. Ja, men det här med respekt för polisen. Jag kan ju säga själv att jag har ingen större respekt för kvinnliga poliser. Nej. <laughs> Och det beror på väldigt mycket en erfarenhet som jag har med för några år sen var ute på en dansloga. Mm. men ett gäng vänner och svarade någon av poliserna som hade sett att ja men vi hade ju öl och så i väskan. Eh uh, så det var en kvinnlig polis till häst dessutom mm. som reframe och sa att hon sa att vi skulle tömma. Och jag tänkte ja ja men jag tömmer mitt jag hade två eller tre öl i väskan och sånt där. Mm. Tänkte ja men då slänger jag ut det så slipper vi bli av med det mesta. Och så slängde jag ut dem på marken bara så var det en annan som rullade in under hästen. Och så tyckte den kvinnliga polisen att jag skulle hälla ut dem. Så jag tog upp de som jag som inte låg under hästen och öppnade och höll ut. Och så sa jag det att jag rör inte den som är under hästen för jag går inte nära till några kavallhästar, det är någonting som jag vägrar att göra. Mm. Och istället för att flytta på hästen som jag bad henne göra upprepade gånger så red hon på mig. Eh. Mm. Ja. Så efter det försvann väldigt mycket av respekten mot kvinnliga poliser, plus ja, att ja, plus att de flesta är faktiskt väldigt bitchiga. Mhm. Välkommen. Vad är vad, vad är det för då med jag har i det här programmet kvinnofientliga damer här, alltså. Ja. Ja, ja. ja. Men, men alltså ja, kvinnor är nej, jag ska inte gå in på det. Jag vill inte vara alla feminist på mig. Ja, mm -hmm. jag jag kan skjuta dig. Ja. ja, men vad bra. Ja. Nej, ja. Men alltså kvinnor är ju bara jobbiga alltså. Ja, men väl lagd de. Grejt och key, men alltså. Ja, jag jag duger. Ja. Nej, men de flesta är såna att Bara för att de får på sig en uniform så tror de att det är störst, bäst och vackrast. Och... Ja, men det tycker faktiskt män också. Det är... ja, men det är, ja, men det är inte det är på samma, samma sätt. Men mycket mer ödmjuka än vad kvinnor är, ja. faktiskt. Sen kan det för sig, anledningen till att du uppfattar det så, Greta, att män är mer ödmjuka, det är kanske för att de är killar och du är tjej. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, det är, det är väldigt många killar ja. som faktiskt är ödmjuka mot unga söta tjejer, så... Att... Jag är ju så jag talar av egen när jag förnät liksom. Alltså, det är klart fan att en polis som alltså kanske är lite trevligare mot en en en tjej som finns det ju väl känt att tjejer generellt känner rivalitet mot typ alla tjejer. Mm. mm. Ja men det verkar ju van och sånt nästan alltså alltså jag känner det själv att under alltså under många år då tjejer och kvinnor som man ja men det är väl lag att de de mer med sig att de föredrar att umgås med killar och och då undrar jag men varför är det så egentligen men är det det att de känner alltså ni känner alltså känner alla kvinnor tittar på en kvinna så här, det där är en rival. Nej. Jag jag kan säga att anledningen till att jag hellre umgås med killar är för att killar är mer ärliga. Raka så vad de tycker och tänker och sen kommer jag bättre överens med killar än vad jag gör med tjejer. Ja, men det det är samma för mig plus att jag tycker om atmosfären som är med killar. Ja, tjej är det liksom. Jag har aldrig varit mycket för det här med kläder och smink och allt sånt där Nej. och jag nästan alla tjejer har varit Precis. Då har jag dratt mig mer åt killar och mm. mm. Nej men jag håller med, det är precis samma sak för mig. Just det här är att bara sitta liksom typ. Alltså det det är till exempel inte många tjejer som dricker whisky men jag älskar whisky. Och lyss bara... så... Ja, det konstaterar <laughs> lyssna på liksom bra musik vilket tjejer majoriteten av gångerna inte gör. Det finns inte många tjejer som är som jag och förmodligen inte som du heller Greta för det det uppenbarligen är vi ju väldigt mycket stappade i samma Form. Ja, tror jag liksom verkar så. Eh, så att jag menar, jag tror det är det som gör att jag jag föredrar mycket hellre att umgås med ett gäng killar på fempersen tjejer på fempers. Det är en jävla hönsgård och det är bara skvaller och det var snack om smink och typ Jennifer Lopez i gravid, alltså oh my god, lägga. Ja, det skaller skitsnack och <laughs> jag det det är liksom nej. Men nånting jag tycker alltså just om man säger yrken okej okay, jag vet inte riktigt om kvinnliga poliser men jag tycker kvinnor är väldigt bra som lärare alltså överlag de menar jag inte bara alltså i jag menar inte bara i i grundskolan eller gymnasiet alltså jag menar lärare överhuvudtaget att de är mer det känns som att de ser saker och ting mer alltså lite mer brett än vad män gör. Och jag vänder det in det intryck jag fått så att jag menar jag ska jag ha en lärare så då då tycker jag faktiskt det är bäst med en kvinna faktiskt. Jag håller med dig, men samtidigt så tror jag också det handlar om åldern på människan. Mm. För att en av mina värsta lärare jag haft eller många av mina värsta lärare jag haft har till majoritet av gången har varit kvinnliga typ kvinnor i alltså äldre tantar typ ja mellan 40 och 50 år så lag och min pensionålder typ. Alltså de är typ värst och jag går verkligen inte överens med dem. Jag hatar dem. Men jag har kommit jättebra överens alltså en av mina absolut bästa lärare har varit han var liksom en lite yngre han var väl lite 30 års åldern. Eh uh, alltså han var han han kunde relatera på ett helt annat sätt och prata med en på ett helt annat sätt än vad många utav de andra lärarna har gjort. Så jag tror det där är lite individuellt. Sen vet jag inte om han kanske vad säger du om mig? Varför tycker du det? Har jag har ingen aning om men mm. Jag tror inte tror jag Nej. På. Ja, men vad vi vill få oss en aning om är vad det nästa är så greta. Vad är det nästann? Ja. Nu ska vi första del av Björns sluters upplevelser i en av Stockholms mer berikade förortar. Mitt på dagen så fann han torget fullt av så kallade ny svenskar, mest somalier. Det var skrämmigt, gräpit och försvinnande får pursvenskar. Plötsligt får han syn på en svensk man med barnvagn som försöker att zigzacka mellan invandrargrupperna som inte gör några försök att flytta på sig. Trots att pappan artigt bad dem att få komma fram så fick han iskalla miner och nonchalanta svar. Mannen fick syn på Björnens sluter och han fick en igenkännande blick. Björnens sluter frågar då sig själv hur långt Sverige har fallit när det ska kännas lika sensationellt att möta en pursvensk i denna förort som att möta en pursvensk på en utlandsresa. Björnus sluter avslutade med: Det var bättre förr. Amen. Verkligen. Amen, Amen på det där, bro. No, yeah. shit. No. Ja, shit. Ja. Jag jag förstår verkligen dig. Ja. Jag verkligen. Nej, men det är många gånger som man liksom bisens minsta ja. lilla det händer så får man ögonkontakt med en svensk ja. och man ser verkligen där blicken att ja. jag håller med dig. Precis. För han var typ sitter på tunnelbanan på väg hem på en kväll när det är typ världens jävla liv för att det är ett gäng invandrare som typ lever loppan och spelar sin musik och man sitter sitter typ en till svensk och man bara ja ja ja men det här var ju roligt att byta till nästa tåg eller Det men ja alltså det man, man man man ser verkligen vad människan tänker och det ja det är helt sjukt det är så idag ändå ja, men alltså jag känner alltså det, det har blivit lite som programmet kanske egentligen borde hetat, det var bättre förr. Nej men för att typ det, det är det som går men grejen är att jag jag förstod ju egentligen inte får man tänka tillbaks tiden så jag förstod ju inte vad de menar egentligen folk när de sa det var bättre förr alltså då när jag var ung då. Men om man tänker då det är ju egentligen nu förstår ju jag dem men jag tror det är ju samma sak såklart med dagens barn då att de förstår mm. inte meningen mer heller. Jag menar Nej. för de vet ju inte hur det var förr. Mm. Eh och det är ju tyvärr så alltså att för många svenska barn då som växer upp idag i vissa delar av Sverige det är ju så att de ser ju sig själva som annorlunda som vi vi pratar väl lite om det här alltså just med och kännas i Annorlunda ordet ja. som en outsider i egna Orlando så här. Mm. Och alltså det är ju han det som är annorlunda är ju alltså det att de växer upp i ett mångetniskt område men av någon undlig anledning det känner vi säkert du igen Freja att ibland mm. behöver man ju backa då ett stenkast bort för att då upptäcka att ja oj här är det ju många fler som liknar mig själv ja, <laughs> så absolut. här rent utseendemässigt då. Ja. Och jag skulle verkligen säga det är också som vi har väl säkerd vart inne med jag på det här med just med att barn alltså att de identifierar sig mer än man kan tro och att de tänker och reflekterar mer än man tror. Mm. Och alltså jag undrar egentligen eh hur de alltså hur de tänker idag alltså när de har ändå ja, en massa krav på sig när att de ska vara könslösa och de ska vara värd med borgare. Ehm och det och sen ja men det är en det är en bra fråga men jag vill bara tillbaks då också i och för sig till det här med den här mannen som vi pratade med igen kände den blicken. Och precis som ni sa då att man förstår ju verkligen mm. vad man menar med det här. Alltså det har jag ju själv varit med om och ehm ja i, i vissa fall att man det är som att man man säger ingenting men ögonen säger rätt mycket själv. Ja, precis. Och och sen är det ju överlag så att säga skrämmande de på gång när man åker in till storstaden. Eh och så där att att ja, att man kan verkligen idag eh byta land så att säga, läka till an ett annat land, var du hoppar på pendeln eller bussen eller i Gretas fall då spårvagnen. Eh ehm ska vara så speciella där i Göteborg, vet ni va? Ja. Ja. Mm. Så svär liknande spårvagn här också så att Eh, Efter... ni härmars bara. <laughs> ja, men så är det, jag menar det är ju sam samtidigt så att man i vissa områden så blir man ju förvånad egentligen av att se en svensk och på andra ställen så blir man ju förvånad av att se en invandrare. Ja. Men det är bara att ta här där jag bor. Alltså jag blir verkligen såhär. Om, mm. om det är en invandrare man ser här liksom. Då, mm. då reagerar man verkligen för att det är som att man är inställd på att det här nej, det här är inte ett, ett invandrareområde. Det här är ett svenskt område för det är det man ser hela tiden. Så när man väl när det inte är så då blir man förvirrad mm, <laughs> då blir det förvånande men eh, men det det är i alla fall bara kom man och säga det vill säga då i alla fall att politikerna de alltså mot vår vilja bör tilläggas då så bygger de ju inte ett land utan det är ju verkligen 100 länder i ett. Mm. Och ja vi är ju verkligen på väg som jag pratade om innan med vad barnen känner då just att vi är på väg mot att bli världsmedborgare mm. eller vad säger ni? Jo men det är ju så det är det som är så jävla tragiskt men alltså den här charmen med att åka på en utlandsresa till Spanien idag är bara det har försvunnit idag för att det är så på soligt ändå mycket det vi har här. Mm. Och det blir kommer ju bli samma sak igen att åka till Mellanöstern det är, vad är det för jävla charm okej okay, vi kan se lite mm. mer sand och lite mer ösär. Ja. Ja. Och kameler än än mm. vad vi har här men annars är allting likadant. Mm. Ja, hur jävla tråkigt är inte det? Det är liksom som att du tar alla unika fina färger, lila, blå, gul, you name it och blandar ihop alla färger ändå stor samma färg. Det blir en tråkig, grå, ful färg. Ja, nej, där har du ju fel egentligen enligt, var inte, ja men var det inte Mona Salin som sa att vi utan slatan och alla de här så skulle vi ju få ett grott och trå tråkigt land, men men det är ju Men för... snarare tvärtom att vi får ju ett grött och tråkigt land av mångkulturen eftersom Precis. allting är samma sak. Precis. Men jag kan fortfarande inte släppa, jag vet inte hur jag ska sätta tid det. Tidigare. Jag fattar inte hur det är möjligt att ingen annan för jag känner verkligen att det är så pass få som inser det. För det mm. finns ju bevisat att det inte är något land som fungerar med mongokultur. Jag alltså jag tycker det är så jädra tragiskt alltså. Ja, det kan man ju verkligen säga och eh, jag skulle egentligen vilja nästa ämne passar väldigt bra just när du nämnde det här med att åka till eh, jag men åka till andra länder och mm. justa lika och arabländer och så här att nästa är faktiskt då som jag ska ta upp och då kan man knyta ihop det alltså det är det är då en kvinna som kallar sig själv ingen mera smuts. Hon begav sig då på en resa till ett arabland i den var om jag inte minns fel. Mm. Och det här var då en resa som hon aldrig tänker bes ut på igen. Kvinnan befann sig då tillsammans med en vän på en strand som var till för turister och runt stranden så var det som ett stängsel då som var man kan anta då var till för att ja hålla ute de som inte var turister antar jag. Mm. Eh och damerna där då de låser mot stängslet och det var täckt av palmblad och det dröjde då inte länge innan kvinnan hörde å madame madame å. Och då vände hon sig då om då och såg en massa ögonvitor som tittade genom palmbladen och det var tydligen hela 20 30 personer som stod där. Och så sa mm. de Madam can I fuck you madam? Madam can I fuck you yes or no? Yes or no. Och då försöker hon då och jag helt enkelt ignorerar dem, araberna som står där då, men de fortsätter ändå. Can I fuck you yes or no? Big or small madam? Big or small. Och sen då när hon vänder sig om igen ja, då fick hon se något som hon troligtvis vill glömma bort minst sagt. Hon såg nämligen penissar överallt som stack fram ur stängslet. Och ja, eh Ja, Och som eh ja. eh ja, alltså för för den här ja, vad ska man säga den här blonda lättklädda kvinnan på stranden då som hon eh, kallade sig själv för man brukar väl normalt vara lättklädd på en strand. Eh, men det blev i alla fall ingen lyckad semester för henne och så avslutar hon då med att hon inte ville uppmuntra någon kvinna till att åka till ett arabland utan en stor och stark karl med sig. Det kan jag förstå alltså. Ja, det och det då... är väldigt bra tips faktiskt. Ja, faktiskt. Vänta ja, eller, jag... eller såklut att arabland men du köper såna niqab. Mm. Så är ja. alltid lugnt. Ja. Men istället för att alltså jag just för att ni kvinnor så tänkte det och ja men om man tänker sig spontana reaktioner det var ju skrattan. Ja, och så ja, då också. hade man ja. inte skrattat och, eller samt skratta om kock ja. ja, eller sprungit ja. kanske. Nej, nej, Greta hade skrattat åt så små då va. Ja, <haha>, var det alltid ni alltså. Ja, typ så. <här> ja. Ja, nej men om man ska se lite på den lite mer tråkiga sidan då, jag menar Alltså egentligen, jag menar om ni tänker själva, jag frågade en annan, jag visar det här för en kvinnlig bekant och hennes reaktion var att hon skulle, alltså hon skulle ha blivit rädd, och hon skulle ha sprungit därifrån. Mm. Jag menar det säger ju sig självt, jag menar visst kan det låta roligt när man hör det, men ja. då är det ju bara att tänka själv, jag menar om oh ni två till exempel sitter där och sen ser ni en sjö av pittar där som så att om ja men rent krast då så hör ni hur de vi vet ju inte jag menar hur mycket som spelar in såklart de lät väl inte troligtvis så direkt eh, trevliga kanske heller så att Nej, det måste alltså, ju ändå ha varit en rätt eh, motbjudande situation. Ja. Ja, absolut. jag hade det väl mest i chocken som gör att man skrattar nu utan. Ja. Ja, alltså jag ser bara framför mig. Det är väl därför jag gillar värmen när man sätter sig nu. Alltså på ett sätt kan jag relatera, inte fullt absolut inte på det sättet, men alltså jag har ju varit i sjukt obehagliga situationer där där man blir livrädd så att, alltså jag har jag med en annan kompis när jag var yngre, jag har sprungit fram runt hela jävla spången för att vi var förföljda av en bil som ville ha med oss in i den bilen. Jag menar alltså man vet ju i situationen hur jävla obehagligt det är. Mm. Och jag tror man hade blivit lite så här eh okej, okay, jag ska nog ta mitt picko pack och dra härifrån. Ja, typ jo. Så. Det, ja, det lär ju vara. Jag menar jag tycker det känns så alltså det känns jag först och främst tjej måste jag nästan ta upp det. Jag när jag har säkert tagit upp det förut men jag bara komma tänka på själv då var du berättade en egen sak där och då tänkte jag väl ta en egen jag också för er som inte hört det. Eh det här var ju då inte så allvarligt som det här då tack och lov men jag kommer ihåg i alla fall det var jag förmörde var på 70-talet då begav sig min mormormorfar då på en resa tillsammans med två vänner till Tunisien. Eh och då kom en muslim fram och frågade min morfar då om det gick bra att byta min mormor mot ett större antal kameler. Mm. Jag och även frågade då den här eh andra kvinnan då. Och alltså det det är ju som att uppenbarligen när man hör det här så låter det ju som att situationen har förvärrats minst sagt för att jag menar mm. eh och jag egentligen om jag som hon säger då att det, det är inte är så bra eh, resemål egentligen för kvinnor och då kanske inte om hon är, ja kanske då om de har män med sig mm. men det även om man ska tänka rent knast då jag menar alla länder är ju beroende av turism mm. och det här är ju väldigt skadligt för turismen Absolut. för att eh, jag menar då blir det ju så att eh, jo ja, så klart blir mindre turism, det är lika med mindre pengar, det är lika med en sämre livssituation. Mm. Eller nej. Mina kära damer, det, det stämmer ju inte alls. De kommer ju hit. <laughs> ja, jo, det är sant. Så är det ju, just det ja. så. Ja, det... och sen tar de ju med sig den mentaliteten hit. Det är ju det som mm. ja, ja. Ni kan ju göra matte själva antar jag. Mm. Förhoppningsvis så klarar ni av det. Ja. Ja. Ja, men det är i alla fall ja. Jag vill bara fråga Greta en sak. Hur har du upplevt alltså situationer för jag vet här i Spånga när jag växte upp mm. så jag har så ju råkt ut för en hel del händelser som har varit verkligen så här obehag när vi ändå talar om det har du har hur har du upplevt situationer har du Jag har inte varit med om så mycket så som man kanske ska nämna i radio men Nej. jag var ute när jag var i Turkiet som 12-åring mm. med min pappa så var jag med om en mycket mycket obehaglig upplevelse Mm. Och det var väl då först som jag började tycka mindre bra om utlänningar i Sverige. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, man mer man ska vi ska inte gå in på det för mycket för att mm. förstöra allting här så. Jo. Och nej, det det är bara så sjukt för att jag vet att jag har pratat med flera andra så det är så många som har råkat ut för så sjuka händelser här i Sverige. Och majoriteten har alltså jag vet inte en utan de jag har hört som då har varit en svensk inblandad. Eh det, det är väldigt är... få gånger i alla fall som det är svenska ja. inblandade så. Ja. Så jag säger ju inte att det inte finns svenska killar som beter sig som as. Det också. finns idioter överallt, det gör det absolut. Eh men men fortfarande det det är så tragiskt vilken sjuk bild alla dessa män från andra länder har om om svenska tjejer. Mm. Det är själv hört att de typ anser att svenska tjejer är horor bara för att enligt deras sed och normer så mm. så går man inte man visar ingen typ del av kroppen. Det är ju därför typ alla har liksom en cabb och så vidare. Men men visar man mycket hud, ja men då är man helt plötsligt en hora liksom. Mm, det visas ju när tidligt på den här stranden då bara för att om ja. vad lättglädda då som är rätt normalt för oss, men det är väl mm. bada man så Jag vill man liksom vill inte, inte ha överroll på sig kanske. Nej. Nej. Men jag kommer tänka på en sak för att <laughs> jag tror faktiskt det är väldigt bra för folk att få höra eh ta del av av vissa händelser som som gäller ibland annat svenska tjejerna men även vissa svenska killar kanske, jag vet inte. Eh så att om det är någon tjej som lyssnar på det här som har lust att dela med sig av någonting eh just för att väcka andra kanske eh för att påvisa hur det är kan inte kommentera. Det behöver inte skicka det offentligt. Skriver det till till mig i så fall. Mm. Eh mm. så kan vi i så fall låta berätta det i i i radion. Mm. Och så kan jag själv dela vissa händelser och så vidare. Ja. Överom mm. ja, det jag... om om det finns mm. intresse av att ta del av det så kan jag självklart jag också Ja. dela med mig men om ja. intresse det inte finns så låter jag bli. Ja, ja, men det förstår jag. Men jag jag känner bara liksom att för jag tror, jag tror att mycket sånt kan verkligen få folk att inse vad vad det är som sker och framförallt det här hur hur känslan är. Sätta ord på känslor är väldigt svårt, men men om man kan försöka göra det eh bra liksom om man kommer sån här som är ledsen så tror jag ändå att det kan beröra väldigt många för det är verkligen inte inte kul alltså. Mm. Och sen blir det ju mycket mer om man tänker mycket mer uppmärksamt för om man tittar ju på den här tråden som vi tar det här ifrån då mm. på Flashback det är ju verkligen hur många som helst som uppenbarligen känner att de vill dela med sig av sina upplevelser mm. men problemet är ju när det är en sån där tråd som är en väldigt väldigt stor tråd det är många många sidor det är ju att de flesta försvinner ju i mängden oh, men människor kan ju antingen säga att Åh oh, det är någon som har skrivit något nytt i den datasonen. Okej, okay, då går jag in och tittar. Kanske någon tittar på de senaste som har skrivits, möjligtvis mm. även kanske några av de första, men allt där emellan, det mm. försvinner ju. Så det då syns. blir det ju mycket bättre så här och uppmärksamma det i radio att det blir mer fokus på det och mm. och det är inte på samma sätt att försvinner i mängden så att ja. Så mm. det skulle nog faktiskt göra lite mer nytta än att skriva i en tråd. Ja, precis. Och därför känner jag nu som jag kom på så här rakt det är att jag vill inte att det här bara ska gå till nästa program utom ha ha tid på er för vi är otroligt flexibla och det ni skriver till oss tar vi till oss. Mm. Skriver ni en berättelse om en månad så kommer vi i så fall prata om det om du vill det. Till mm. liksom. exempel. Absolut. Tartt ta på er. Ja. Lyssna på det här i nästa månad om ni skriver så. Ja, och så får ni ta och lyssna på den här låten som kommer nu. Ja. Då går vi in i slutspurten här i programmet och eh, den första som har fått ta på sig springskorna det är Freja. Jajamän. Eh och då går vi vidare till användaren som kallas Spice. Och han meddelar oss om att bara under de 3 senaste månaderna så har 3 av hans vänner blivit rånade av invandrare. Detta trots att han bor i ett ganska bra område. Senaste går så blev en av hans vänner rånad av fem styckna invandraktjejer som var beväpnade med kniv. Vi för ofta hör att man inte kan döma en grupp. Man kan inte dra alla över en kam. Man ska se alla människor individuellt. Till det så säger Spades att det är svårt att se människor helt individuellt när hundra procent av gångerna någon av hans vänner har blivit rånad så har det varit av kulturbudikare. Som han säger invandrare då alltså. Ja, alltså för det första då till det här så skulle jag säga att ja, det lär väl ni väl vara på samma... Ja, ni, ni lär väl tro det också att det, det gäller alltså ungdomar. Han och hans vänner är väl troligtvis ungdomar. Mm. Eh, och som jag har sagt förr så just pratade om det här med hopp och det är ju faktiskt, det ligger verkligen hos, jag skulle vilja säga de stackars ungdomarna som, som ni märker då och många andra har ju fått gjort det också, får ju verkligen uppleva de negativa många av de negativa sidorna som politikerna då gör mot landet. Och alltså det är nog så att jag började nästan misstänka att politikerna att, att de fortsätter och öka invandringen så som så som de gör då just för att de ja att de de vet det de inser det att de kommer inte få några röster av ungdomarna eh, när de väl då får rösta. Och så importerar mm. de istället då röster och de hopp om att få sitta kvar med massen då även i framtiden och räkna mm. pengar. Alltså för det kan man ju verkligen fråga sig varför i hela fridens namn varför skulle de svenska ungdomarna ge röster till några som har gett dem en så otrygg uppväxt? Mm. Fast jag tror inte svenska ungdomar tänker på det sättet. Nej, ja, det är frågan om det för att alltså det intrycket jag har fått och även hört av andra är att alltså absolut om man jämför med de här generationerna så är ungdomar mer nationalistiskt lagda ja, mer invandringskritiska ja. och jag säger inte att alla är det vissa är ju jättejärntvättade men mm. just för att de är trots att, alltså, att de är det nu men mm. vad är det som säger att de kommer vara det sen för att det är det som är som om man tänker till exempel för att jag egentligen har det väl ingenting med det här att göra men om man tänker på det som hände i Norge det här med han Brei Anders Bering Brevik där mm. alltså att jag att han gav sig på ungdomar eh för att de var med i mer det här vad det socialdemokraterna och så men mm. grejen är ju att det hade ju funnits hur många tillfällen som helst efter det här som de hade kunnat ändra sig för att är det någonting ungdomar gör så är det att ändra sig. Och det är det mm. jag menar att man måste verkligen eh vänta och se men fast rent ut sagt en del ungdomar verkar helt pantaade men det finns ju de har ju alltså de utvecklas ju. Så att då finns det ju en väldigt stor chans också när de tänker tillbaks på allt som har varit att de utvecklas åt rätt håll. Ehm mm. mm. men jag kan du var så många gånger också att eh ungdomar har lättare att anpassa sig ja. för de anpassar sig till så som det är. Mm, och inte så som de vill ha det. Ja. Precis. Nej. Ja. ja, det är väl säkert är de gör så att anpassar sig för att passa in för nånting som mm. är viktigt för ungdomar så är det att passa in. Exakt. Och vad är det som råder idag? Jo, man ska tycka att Sverigedemokraterna är hemska rasister och om de andra nationalistiska partierna, de är barnätande nazister och det är livsfarligt mm. och och då är det klart att ja, de vill ju passa in och det är det som gäller och då säger de det men vad de tänker sen när de kommer hem efter skolan, det är ju en helt annan femma. Ja. Men jag i alla fall säger det att jag litar i alla fall på ungdomarna att de kommer att ena sig då med oss och alltså förr eller senare och... Ja för att jag tror att de till slut då kommer tröttna på och vara tvungna att hålla upp den, hålla upp den här bilden om att jo men det är helt okej okay för oss att vara könslösa och identitetslösa och och våran otrygga otryg, uppväxt det spelar ingen roll allt för att passa in för desto äldre man blir desto mindre spelar det ju faktiskt roll just vad alla andra tycker och tänker om men så att eh, jag tror verkligen att med åren så kommer de och släppa de tankarna och börja ge med sig mer för det de känner och tycker och tänker så att eh... ja jag håller mer till att investera men samtidigt tror jag att många utav de som är nationala alltså nationalister idag av ungdomarna är såna som har sett mon kulturen i vidtaget på ett annat sätt mot hur många andra kanske har gjort ja. och det är ju som sagt då inte alla som som för det tillfället att göra det. Eller så är det vissa som väljer att blunda för det. Egentligen så tror ni inte jag att mycket kommer att anlunda mot vad det har varit tidigare. Nu ska vi inte vara pessimistiska här. Nej. <här> <här> Nej men alltså det, det här är jag verkligen det här håller jag faktiskt verkligen fast vid för att Ja, jag, hoppas, att, jag hoppas det och jag hoppas att det att att... kommer säga som 20 år också. Ja, men länsman det du hade rätt liksom. Mm. Men, jo men, men jo men grejen är att jag jag känner i det för att det känns ju nian. Det känner nog alla som lyssnar igen också att eh, det känns så otroligt hopplöst ibland. Mm. Man känner verkligen att det är så becksvart och det är så negativt och pessimistiskt som en viss Freja uttryckte nyss. Ja, mm. jag känner, jag har verkligen jo. känt det jättelänge, jag är verkligen hopplös. Är det någon som vill få upp mig i topp kommentera, skriv det. Men ja. jag är verkligen jag har verkligen tappat hoppet. Ja. ja, men det det det som jag tänker då när jag känner så det är att Helt tänker jag tänker faktiskt så då att ungdomarna kommer snart och mm. ungdomarna kommer och rädda oss. Fast det det är så jag känner. Tack för att du har rätt. Jag hoppas det men samtidigt som du säger så så sitter jag och tänker de här som är ungdomar idag noll utav dem kommer vara, nästa, vara våra nästa statsminister och då blir jag rädd. Mm. För kollar jag på ungdomarna idag alltså det, det det är en sån stor skillnad mot när jag själv var ungdom i något stationsträcken. Kanske de fortfarande räknas som ungdom enligt vissa. Men alltså när jag var i tonåren framförallt alltså kollar man på tonåringarna idag de är ju de som ses och hörs i alla fall de som syns. Det är ju verkligen inga i äh, stjärnskott. Nej, du du sa helt på allvar så att det var jag hade tänkt för. Mm. Och jag blir seriöst rädd i, verkligen det här att jag vill inte leva på på den här planeten längre för att nej de är inga stjärnskott precis som du säger. O många för många idag är verkligen otroligt otroligt internationalistiska och och tänker på ett sätt så att man blir man blir rädd. Men Men antagligen har du sett en annan bild av dem så att jag hoppas Ja, men hela poängen är som just som du säger vad du har sett, vad du har uppfattat och, och vad människor överhuvudtaget i landet ser eller detta exakt får se. Det är ju de som framhävs och de som framhävs är ju inte de som är invandningskritiska, de som Nej. är enationalistiska, de de göms undan trots att de med väldigt stor sannolikhet är en majoritet, mars mm. om de är tystta om det eller inte. Ja, men samtidigt alltså ser man ute på stan, då är det ingen som framhäver något. Nej. Eh, uh, utan då det mesta man ser, det är ju faktiskt idioter. Ja. <laughs> som ja. vi kan återknyta ja. som vi Faktisk, kan Faktiskt jag håller verkligen jag skulle precis säga det Greta men det är ju verkligen så. Och och läns man jag tror faktiskt att jag och och Greta ser det på ett annat sätt. Men vad du gör för att vi vistas oss mer i i ungdomarna samma idag. ja precis precis det moderna ungdomsmiljöerna idag än vad du gör. Ja alltså gain är att jag vill ändå sitta <skratt> det att jag tror jag tror likt förbannat att det är så att precis som att äldre svenskar går och och och tycker och tänker en sak och sitter i Sverige framför tv framför tv när de sitter i soffan och håller inne och sen håller tyst under fika pauserna så att säga som många gör även fast det ofta framhävs som en ledning att å den hemska invandringskritiken den kommer alltid fram på fika pauserna men det gör ju verkligen inte alltid motivvär men, men, men jag jag tror ändå att det det är det som inte är Ni det, det är självklart att det inte visas eller är så tydligt vare sig ni som är hippa och unga och hänger med i svängen eh nej men liksom vare sig ni ser det eller inte för allting som det här syns ju inte för att det får inte synas för att det är en oskriven regel det politiskt korrekt att det får inte synas så jag tror verkligen att mycket mer finns under ytan än vad vi vill tro för det är inte så att i ett land av flera miljoner att det är det här fåtalet hur många är det som är aktiva hur många är det som eh som vi sitter och pratar radio eller skriver eller vad som helst det det är ett fåtal människor av flera miljoner och jag har väldigt svårt att tro att vi skulle vara något speciellt litet släkte som är är en skara på tusen personer av flera Nej, miljoner. Absolut. Absolut, men frågan är väl bara det att om om det kommer För men jag tror jag egentligen att det har varit så väldigt länge att det är många som har reagerat men just eftersom att normen som vi tidigare har sagt det är ju att man ska vara liksom så godhjärtad och och eh, internationalistisk liksom. Jag menar jag, jag tror inte att jag tror inte det är någon större skillnad idag mot vad, mot vad det har varit tidigare. Faktiskt. Men då får vi väl se då vad ni säger väljer ni att köpa mitt spår eller köper ni det lite mer pessimistiska <laughs> från, spåret från är det spåret från damen här då? Mm. Eh men nu är det dags för Greta att dela med sig som nästa. Ja, och det är en användare som kallar sig eh Lars Fox eh som har på sig sedan arbetar det på Folkets park i Malmö. Där stod han och skötte en åkattraktion som var uppskattad. En timme innan stängning så kommer en somalisk kvinna iförd slöja tillsammans med citat en hel hög ungar i släptåg. Ungarna siktar in sig på hans åkattraktion och börjar att hoppa in i vagnarna. Den somaliska kvinnan låter även in de mindre ungarna i vagnarna. Lars Fox frågar kvinnan om biljetter men fick inget svar. Han försökte igen. "Hallå, har ni biljetter?" Den somaliska kvinnan svarade då nej inga biljetter barnen är små. Lars Fox sade då att alla måste ha biljetter om de ska åka. Kvinnan vägrade ändå att ge med sig och svarade nej de är små. De vill åka de är små. Lars Fox sade då att han inte kan starta maskinen om de inte har biljetter. Ingenting är gratis. En unge började gråta tätt följt av några somaliumar till. Kvinnan sade då kom kom vi får inte åka han är dum. Då sade Lars Fox men vad fan alla andra måste ju betala när de åker. Den somaliska kvinnan vägrar att inse att man faktiskt måste betala för saker och ting och sa det, han är dum, han är inte låter i råka. Sedan gick hon tillsammans med alla hennes somaliska vänner ifrån. Mm. Mm. Ja, jag skulle väl säga att här visar ju sig den här speciella mentaliteten igen, alltså som ja, ofta finns Ja, och återkommande. Ja, som mm. finns bland det känns som att det här programmet eller många av de här upplevelserna, det är det är bättre för och ja, en speciell det det mentalitet. Ja, alltså det är ju just den mentaliteten just där att, ja, nej men jag är en invandrare jag är speciell, jag är bättre än svenskarna, jag ska ha och jag ska få gratis och det är självklart Precis. för att det är, alltså men grejen är att de har ju inte helt fel tyvärr är det ju så, för att Hade det varit så att om vi tänker efter det så hade det varit så att de styrande handi hand, i hand med media då eh alltså i, inte skulle då göra som de gör då att de de alltså de konstant målar ju ut invandrare då som offer. Mm. Och är det är ju klart att det är ju klart som fan rent ut sagt att de utnyttjar det här Mm. Och jag menar jag har ett utnyttja det och obete sig på det här viset och då förvänta sig att liksom om de bara snyftar lite och håller på så här så ja men då kan de få det gratis. Mm. För att mm. eh, annars ja som det är idag då kan man väl bara hålla på så här men det är du är rasist eller du vad, vad då inte klart vi ska få det här och bla bla bla. Och många kan säkert känna sig pressade då till att göra det då. Men Precis skulle det inte den här mentaliteten eller delen av mentaliteten som faktiskt politiken och media eh förfram alltså om inte den skulle inte finnas då skulle de ju alltid få höra såklart att nej inte en chans du ska göra som alla andra. Eh alltså vare än gäller då om det är någon attraktion eller var det nej. Mm. Så alltså den här slags mentaliteten eh som växer fram den är verkligen mycket på grund av de styrande för att återigen det är inte konstigt att de tar som den här somalier kvinnan tar chansen för att hon vet att chansen kanske finns och med lite gnäll så kan det bli gratis. Och vi har väl alla hört det här uttrycket gratis smakar bäst och det ja. har ju verkligen fått en helt ny innebörd men inte för oss svenskar då nej för invandrarna. Mm. Ja så att jag jag tycker det här är ju verkligen någonting som är upprörande liksom när hon säger bara eh han är dum han inte låta er åka men jag säger he hä, nej men det det det de här maskinerna det kostar ingenting att laga dem det kostar ingenting att betala löner till de som jobbar där eller mm. köpa in nallar till automaten eller vad som helst allting kostar pengar och då måste det ju gå runt och då kostar det pengar återigen så att men alltså har ni själva upplevt någonting alltså ja att just det här med att ja men det det vi pratar om att ja att de vill har Men det mest klassiska är ju det här med manåk i kollektivt. Mm. Att de försöker chatta sig till att få åka gratis. Mhm. Visst då väl hänt någon gång att man själv frågat om man kan få åka med en hållplats gratis, men de förväntar sig ofta hela resan. Och sen tror jag, du... jag faktiskt att en busschaufför är mer förstående för en en ung tjej som står vid en bussuppplats och snälla jag bor bara två stationer härifrån. Ja en äh, ett gäng små invånareungar liksom abå jag har ingenting att åka på jag bor här borta från nära alltså mm. kom igen brustand. <laughs> <brorsan>. Ja men, <laughs> men det är ju så de låter i alla fall. Vad fan ja. mannen alltid gratis för oss va ja. Ja. Ja men det är det som är så tragiskt de tar allting för givet och det det är återigen det här bristande på uppfostran och respekt och etik och moral. Ja. Det det är ju verkligen återknutande hela det här programmet. Alla ämnen vi drar upp i stort sett. Mm. Det, det hela det här på alltså det, det första ämnet vi hade det var bristen på på uppfostran utetik och moral och det har vi ju sett alltså det här är ju i stort sett alla de här ämnena är ju förklaring nog. Mm. Till vad som det... är problemet liksom. Ja så det får man, man kan ju säga att det är en stor lärdom eller man ska säga som framhävs i det här mer en än nånstund tidigare kanske just mm. att att det är dags så ser vi över barnuppfostran annars kommer vi få en väldigt tråkig framtid. Ja, eller så kan man också se att det, det är dags att se över skillnaderna på kulturerna. Jag menar det kanske funkar jättebra i deras samlandar och har det så. För de blir de, de, de är inte de är ofta ståliga men ja. Ja, nämen jag tänker de tar ju dit hit deras egna seder och kulturer. Jag menar så att de är väl Jag menar man man lever ju som man har levt liksom. Ja, de har missuppfattat det här åt att se den det man kommer de inte mäter ja, den stabilt. Ja. Precis. Eh så att antaganden funkar det väl där men men här funkar det inte på det här sättet. Mm. Men det jag tycker är så skrämmande är att det inte är lika många som reagerar på det eller framförallt att det inte är lika många som som gör någonting åt det. Det är kanske jättemånga som reagerar om det är någon äldre dam som sitter på tunnelbanan eller någonting och ser ett gäng ungdomar bete sig som idioter. Mm likväl många andra svenska som gör samma sak på sitt i håller tyst och sen går de hem och klagar på det men de gör ingenting åt det i i i situationen. Mm. Alltså jag skulle aldrig kunna hålla käften om jag ser till exempel några fem små invandrarrungar hålla på typ vandaliserar tunnelbanan alltså jag skulle bli helt tokig seriöst men det det finns ingen civiliserad bland bland svenskar. Nej. På ett sätt kan man ju förstå det för att man har hört dem så många gånger som man har fått en kniv i magen på grund utav att man säger ifrån men men Jag tror man låter media skrämma än också samtidigt för att man har ju hört om det ja i media att man får kniven i magen eller om man bara fått någon har ryckt ut för det så kommer ju också ge röra liksom. Mm. Men det här kan man egentligen se som att jag tror inte att det handlar om att eh alltså att svenskar som ofta eller som vissa ofta väl menar att svenskar är fega för tittar vi tillbaks i tiden eller räcker med om man kollar på till exempel gamla filmer och sånt. Hur gör det inte alltid då när det är, äh, gäller ungdomar eller barn om de håller på med något hyss då då reagerar de äldre direkt och ryter till något så otroligt. Mm. Men äh, det är väl skillnaden var väl då att de visste det nej men jag kommer inte få en kniv i pannan om jag gör det. Men idag är det ju så. Mm. Och och då och att folk säger då att ja, men svenskar är fega. Ja, eller så kan man säga så att svenskar vill överleva kanske. Ja inte ja. vill få en panik men det har, pannan, det har ju en överlevnadsinstinkt att göra. Hälsa flya i illa fäste. För... Ja. Men mm. samtidigt så måste de ju då inse återigen, visst ligger i försöker ju politiken att göra allt de kan för att splittra oss, men att när vi pratar om den här igenkännande blicken, att varför mm. kan inte de svenskarna som då är där titta på varann och få den där igenkännande blicken och sen ställa sig tillsammans? Mm. För är det är någonting alla vare sig vilket man, land man än kommer ifrån regerar på, är om en större grupp kommer Då då blir det på automatik mer respekt. Det spelar ingen roll vilken kultur det är från. Titta mm. bara på många invandrargrupper då som kommer. De är just invandrargrupper för mm. att det ingår mer respekt. För det är inte så ofta eh alltså kriminella personer eller om det gäller då invandrare eh kommer själva utan nej. de har ju oftast eh, brorsan och fasten och farbrodern och farfan, nej men allihopa liksom kommer ju då. Ja. Oh. Fast jag tror man låter media skrämma upp en för mycket också. För att jag kommer ihåg en gång när jag var i Spånga med en tjejkompis för några år sedan och vi hade av någon anledning ett gäng invandrare som förföljde oss. Eh och de de sa att de hade känt igen oss från en demonstration, vilket inte stämde för att vi hade inte varit på den demonstrationen de syftade på. Eh var på alltså det har varit ett gäng på typ sju invandrare killar. Mm. Och vi var två tjejer. Ja. Eh var på alltså vi vi åker våran väg från ja innerstan och så tar vi pendeltåget där ut och sen ska vi gå mot pussplatsen. Vi går förbi så skjuter många människor. Eh jättemånga människor ser att det är ett gäng invandrare som som förföljer alltså som går efter oss och typ pratar med oss och vi liksom försöker alltså vi visar demonstrativt att det här inte är några vänner till oss. Mm. Ehm och sen stannar vi utanför en pizzeria i Spånga och de börjar bråka med oss vi börjar mothuga alltså liksom va men snälla gå härifrån. Var på den ena snubben som står utanför pizzerian som äger pizzerian säger hon är flyttade dit bort. Jag vill inte ha något bråk utanför min pizzeria. Vi bara eh, okej. Okay. Både jag och min polare kollar vädjande på honom. Snälla kan du inte hjälpa oss istället? Vi får tjejer. Vi går närmare en annan bästas plats. Och så kommer det en kille, det står fullt med folk på den här bussplatsen. Ingen jävel gör någonting. Vi hade stått där i hur länge som helst och de börjar bli mer och mer närgångna. Börjar knuffa på oss och vi bara, men för i helvete. Det kommer en snubbe, en farbror och bara, hallå, vad håller ni på med? Det är två tjejer, ni är sju killar, gå härifrån. Mm. Seriöst. En kille, alltså en äldre man- typ advokater i, mm. i i kända advokatisgångar ja, liksom han vågar i säga någonting. Men det var så sjukt många som såg hela händelsen, hörde allt ihop, men ingen gör någonting. Och det var inte så att de här killarna satt en kniv i, i magen på på den här farbrorn som gick för bram eller. De de drog ju därifrån. På men ha, media väl, har ju skrämt aldrig. Ja. Nej, men det är ju för att media har skrämt upp den än ändå. Alltså visst med all rätt men men, men samtidigt man man tänker väl alltså man kan väl ändå ställa upp för sina medmänskor. Ja, och med inte annat rätt som det så sitter man själv i den situationen när man behöver hjälp. Precis. Vill också. man inte råta någon annan ska hjälpa en. Exakt. Mm. Det är, det är så sjuk mentalitet som som finns i det här landet tycks mm. jag blir helt störd faktiskt. Mm. Så vi efterfrågar fler igenkännande blickar och eh arbete tillsammans. Det är viktigt då att försvara varandra för att det mm. det är, är så klart ändå rätta och göra jag menar jag slår vad om att alla som som kanske struntar i att göra det och och det de borde göra de får nog ett dåligt samvete och kommer nog bära med sig det länge. Nej visst så får de dåligt samvete. Ja. Ja, jag skulle Okej, väl inte tro det. Ska... Om de är normalt funtade så borde de väl ja. få det. Eh, men jag jag tänkte nu ta och hoppa här för jag ser att ehm programmet börjar dra iväg här så att jag tänkte hoppa då till nästa som är den sista eh mm. som jag tänkte ta upp här då och den låter sig här Alla behandlades inte lika märkte användaren miniblodkroppen när han befann sig hos polisen och skulle ordna ett nytt pass. Vänta fick han minsann göra då det var 60 nummer före honom. Under tiden som han väntade så observerade han de de andra då som fotograferades och han reagerade på att flera kvinnor som bar slöja fick fotograferas. Inte ett ljud om att de skulle ta av sig sin slöja då för att det kan försvåra i, att då identifiera person i fråga. Och sen då när alla 60 nummer hade gått så var det egentligen dags för den här miniblodkroppen. Och det första de gjorde då var att be honom att ta av sig sina glasögon. Och nej säger han när han berättar om det här då att glasögonen de reflekterar då inte någon färgglad regnbåge, sjöhäst, billysbokhylla, ost eller någonting annat som gjorde så att ögonen inte syntes. Efter att ha sett alla slöjor då blev vi fotograferade så undrade han varför. Kvinnan säger då det blir svårt att identifiera dig annars. Mm. Miniblodkroppen förstår inte i vilket parallellt universum som ett par glasögon ska vara så avgörande för identifiering så till den grad då slöjor endast framstår som en liten betydelselös accessoar. Miniblodkroppen avslutar med Varför inte bara behandla alla lika? Mm. Mm. Men sen så det här med... Alltså glasögon det är ju otroligt det är nånting han har på sig jämnt då. Precis. Om man inte hade på kortet. Det vet man ju själv men man har en vän som alltid har glasögon på sig så har personen skaffat linser. Oh. Man känner ju knappt igen personen. Nej, precis. Eller tvärtom att de har helt plötsligt har gått och skaffat sig glasögon. Ja. Mm. Det förändrar ju utseendet så enormt mycket ja. så det hade ju bara varit idiotiskt att han skulle ta av sig dem. Ja. Mm. Så låt ja, efter eftersom man går och bär glasögon då så borde det väl innebära att han måste ha glasögon vilket antagandet ja, inkluderar yeah. till exempel om man kör bil eller någonting så mm. måste han väl antagandet ha glasögon på sig sa jag. Ja, men det så, står det ju för sig på körkortet att du måste ha glasögon. Men men jag försöker så ja. när jag håller med er. det det är liksom en del utav han liksom. Ja. Det är typ som ett organ på honom. Ja, nej. Ah, ja, det är hans hans förlängda ögon så att säga. Mm. Men fast fast just det att han avslutar med varför inte påhandla han han lika. Jag har tänkt på det jättemånga gånger framförallt när jag gick i skolan för då var det, det här man fick inte ha caps på sig, man fick inte ha mössa på sig i skolan. Men samtidigt var det jättemånga som gick med huckle och hela den här biten. Och det var okej, men inte att ha caps på sig. Men samtidigt tänker jag så här. Okej, okay, visst låt dem ha huckle skulle de inte ha det, skulle ju inte innebära att de integreras mer i samhället vilket jag inte är för på samma sätt. Nej, nej. Så att så att låt dem ha sin kultur och så vidare. Jag menar det är ja. Ja, nej, det finns ja. många olika syn men jag ville i alla fall just där med återigen då det behandla alla lika. Alltså då skulle jag väl informera om det nu skulle vara så att den här miniblodkroppen lyssnar kanske förhoppningsvis gör det. Mm. Att alltså det funkar ju inte alltså Och behandlar lika funkar ju om man alltså säger det eller skriver det. Men mm. att sen att det då inte fungerar i verkligheten, det borde väl varit uppenbart. Mm. För att mm. alltså inget samhälle där det är ja, vad ska jag säga, tusen olika viljor, där tusen olika viljor finns då, om man då dessutom förväntas och lyssna på alla tusen viljor. Alltså inget alltså inget kan bli lika. Jag, det borde ju vara egentligen rätt, rätt lätt att förstå att ingenting kan ju bli lika i ett samhälle som som dagen samhället då som byggs byggs upp på allting som är olikt. Mm. Och ja, man kan väl helt tänka sig det alltså ingenting kan bli lika ett mångkulturellt samhälle utan då jag självklart det är ju den största om alla grupper då vad den anser som är det som gäller. Ja, förutom som ni vet hur det ser ut idag då när det är, faktiskt det är vi svenskar som är den största gruppen men det är inte vi som bestämmer ändå då men ja. Mm. Eh men i alla fall jag skulle vilja säga det att eh, framtidens Sverige då som politikerna bygger alltså i i den framtiden så kommer alla och behandlas lika. Skillnaden är det då att det kommer vara under islams järnhand. Eh mm. sen ja sen om man säger sen om det kommer vara lika bra återigen det var bättre förr om det kommer vara lika bra då som det var förr i tiden när Sverige var till största delen svenskt land med svensk kultur alltså likt på det viset ja det är en annan fråga och Greta och Freja jag tror att ni mm, kan lista ja. ut vilken slags framtid jag skulle föredra det var bättre mm. förr den <laughs> även det i framtiden eller i islams hjärnhand det fördrar islam ja <laughs> Nej. Nej, inte? Nej. Hej, okay. ja, ja, det kan vara konstigt. Ja, tycker är... det alla färgspråkare. Ja. Ja, ja men det, det är ju det modernt. Har ja. du inte det förra programmet i modernt och vad Ja, enslig. eller som ni, som ni säger nu, det nu låter ni kanske ungefär som de här ungdomarna låter för att passa in. Det tycker ju alla eller? Eller? Ja. Ja, ja men det är men, väl lite så, va? Jag kan inte förstå hur man verkligen kan kan vilja sen bort och och förstöra en kultur och en charm med ett land. Nej. Skulle vi komma ner till Mellanöstern och göra det där så skulle ju alla sätta stopp för det. Mm. Ja. Alltså jag kan verkligen inte förstå det. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Det känns som att typ Sverige och kanske England och Frankrike och är de enda länderna i världen som verkligen låter sina länder förstöras totalt. Jag jag jag kan inte förstå det. Det det är tankesätt. Jag kan inte överhuvudtaget förstå hur någon kan tänka så. Nej, och speciellt länder som faktiskt en gång i tiden var väldigt var ändå stora länder med en stark vilja och mm. har idag blivit små länder mm. med ingen vilja och mm. bara dansar efter andras pi, andras pekpoler så att säga och mm. uh -huh. Och så tänk, tänkte jag, ja, jag tänkte säga det att Greta kanske kan få mm. sista ordet här. Får jag bara säga något om så här sista ordet? De här människorna som säger vad är Sveriges kultur? De vet ju uppenbarligen ingenting om Sverige. Ingenting överhuvudtaget. De är så otroligt kunskapslösa, så det är inte sant. Ja, men i alla fall som jag sa att just för att runda av det här programmet då eftersom ja programmen har en tendens att bli lite längre nu men vi har mycket att säga vi tre här. Ja, och förhoppningsvis så tycker ju folk om det. Ja, ja, men eftersom du i vanlig ordning då kanske inte inte lika pratglad alltid som jag Nej. och Freja, men jag tänkte ändå <laughs> låta dig ha om du har några sista ord eh till lyssnarna. Nu får ju alltså det vi har tagit upp i programmet också höra gärna av er till oss med era egna erfarenheter och som sagt kommentera och mm. även då alltså bara det om ni skickar anonymt till oss så att det inte syns bland kommentarerna det är någonting vi tar del av också mm. och blir jätteglada för att vi får det här. Ja. Och sen då för att tillägga att eh, det vore jättesnält om ni hjälper till och får fler likes eller gilla då på Facebook eftersom mm. det går väldigt väldigt långsamt. Eh väldigt väldigt väldigt långsamt. Eh så det vore jättejättesnält om ni kunde hjälpa till och rekommendera till era vänner så att vi är ingen extrem kanal så att säga så att det är en ting och det är väldigt roligt att höra. Ja, jag tycker det i alla fall så att eh ja, ber om att gilla de rumsrena radiolänsmanpersonerna. Ja, och sen kan ju du länsman nämna mailen också kanske ifall vi har sagt att de inte behöver vara offentliga liksom så i mm. kommentaren. Så kan det vara bra om vi någon vet vart de ska skicka mailet liksom? Ja, då kan de skicka det till admin@radiolansman.nu. Mm. Ja. Jag hör ni. Och med den mailad mailadressen då så tar vi och rundar av det här programmet och jag säger ett stort tack till Greta. Tack själv. Och ett jättestort tack till Freja. Ja, tack själv. Och tack till er alla för att ni lyssnade. Så hoppas jag att ni har rikt har det riktigt bra så hörs vi snart igen. Och Greta Vad säger ja. vi till ens man? Ja, du. Mm. Mm. Mm. Ni får ni inte till det den här veckan heller då alltså. Nej, att hans. Att hans. Jo, ja. tack så mycket Lennart. Tack detsamma. Ja, varsågod, varsågod. Ja. Har ni nu bra alla ni där ute? Ja. Vi tänker på er och hoppas att ni har det bra så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hejdå. Hejdå. så jag hatar att köpa skor alltså jag även är. Nej, jag hittar aldrig skor i min storlek. Det är jag älskar också till väskor. Men jag är alltid så här i jakt på den rätta väskan. Så jag har typ köpt på mig jättemånga väskor och jag har inte hittat den rätta. Nej, man har inte hittat den rätta. Så går det sämre typ efter ett år så det är inte alls från tillsammans. Vad fan? Måste man ska bara hitta nya, så samma visa. Här nåt eftersom ett bra samtal ämne för en man tycker jag. Jag tycker det tycker jag vill. Jag hatar typ de kläder. Ja ja, jag tycker jättekul med kläder. Jag har typ Jag har åt kläder som jag använder är typ fem plagg. En skjorta, en t-shirt eller ja, jag har kanske några t-shirts men alla är typ lite halv paj av jobban. Och så är ett par braller och sen när jag bara jobbar kläder hela tiden så att då jobbar så. Det är fem par, jag sa ju det. Fem jag är nära. Och... Fem par. Ja, det är... Kläder det är skitsamma. Men Åh, <flex> <flex> oh, det därför är därför det är väl ljud. <flex> Det är en sån som skickar. Tänk vad man får stå ute i. Och gritta. Nej. Nej men. Nej. Okej, okay, okej. Okay. Annars. Tänk på en kom en i magen. Och, en forward där flod som riktigt liksom en små grisar. Ja, det var bensinen det. Ja. Kanske man skulle bli lite små. fundera. Ja, ja men det hörten. Det hör ju inte direkt i programmet dom. Åh. Gud, jag har nog ingen med program att göra heller, tror jag, men ja. Eh, eller, FN1. Äh, ja, men vad fan, det är typ så garma en kvart nu liksom. Vad <laughs> jobbigt.